Їли ножами капусту, випили ще, а потім ще. Через якийсь час виявилось, що капуста дуже смачна, вола холодна, спирт добрий, нерозведений, очищений. Ваня – цікавий, інтелігентний співрозмовник Анастасія, гарна, кокетлива дама, щоправда, трохи таємнича, але це лише додавало їй шарму – блоківська незнайомка. Настасья, садісь возле мене, мляво говорив Остап і пильно придивлявся своїми посоловілими очима до цієї московської пані. Очі Востапа, Остапа за блакитні, тепер стали бляклими й порожніми, як уздохлиї риби, а карі живі Дмитрові очі заблищали й налилися кров'ю. Садісь, Настасія, а? заговорив російський Дмитро. Я стісняюсь, пускала бісики з під хустки, натягнутої на чоло Настасі. «Знаєш, Дмитре, я у Львові мав теж Настасію», – розповідав почервонілий Остап, забувши вже про московку. «А радше вона, Настя, має дуже файні цицьки, круглі й високі. Вона закінчила школу у пані Аліни з відзнакою. Це такий вуз, готує дуже висококлясних фахових курвів. То ця моя Настя в Любощах мала квалітет. Дурна, а разом з тим була як корок. Я, митре, знаєш, натура поетична. Оцю руку бачиш?» Бачу, похмуро відповів Дмитро. я таку саму маю, ну і що? Не, заперечував Остап, у тебе не така. Ти своє і що робиш? Як що? Ну що, москалі вріжеш? Ну, от опять проти москалій черті добродушно втрутився вань, а пілі за дружбу. Ну, вороги вріжеш, виправився Остап. Ворогів неньки України і матушки Росії спеціально для Вані, додав Дмитро. От, от і я кажу, ти своєю десницею, мос, ворогам горлянки ріжеш. Ріжу, бо є за що, сказав Дмитро. І я ріжу, категорично заявив Остап, але ще й цією рукою вірші пишу. А я от на балалайки не витримав Ваню. Отож, я натура поетична, зігнорував Ваню Остап. «І в перервах між оргазмами?» «Вань, а Вань, а що такое оргазм?» Спитала нервовим шепотом Ваня Настасі. «Молчі, дура!» «Я, Дмитря, коли лежу з коханкою, після того люблю вірші читати. Антонича, Ольжича, Маланюка. Часом свої спроби. Тож раз із цією Настею, що мала диплом з відзнакою від пані Аліни... Лежимо після всього, і я почав читати щось модернове, а вона як схопиться. Остапе, мовляв, тобі погано, що тобі, льоду принести? Я тоді дещо зрозумів, Митре. Знаєш, там про свинеї, перлини. Принеси, кажу, сифон, лід і пляшку рому. Принесла, випили ми. І від того часу я поміж оргазмами п'ю ром і зельтерську воду або коньяк, але ніколи не п'ю вино і не читаю курвам віршів. Випили ще спирту, доїли капусту. Від голоду сп'яніння вже не приносило ейфорії, а збуджувало якусь незрозумілу лють. «Настасія, садісь кам'я!» – крикнув Остап. Дмитро вийшов на двір. Було вже темно, сіро, вогко і мерзенно. «Треба виблювати», – подумав, – «бо залишимося навіки в цього ваня. Треба хоч трохи протверізіти». Блював на силу, запхавши два пальці в горло. Коли Дмитро зайшов до бараку, Настасії не було, а Остап із Ванем, обнявшись, цокались алюмінієвими кухлями. «Де Настя?» – спитав Дмитро. «Пішла за курвами», – відповів чесний Остап. «Не втямив щось. Хто замовляв?» «Я віжу, ви слезріваєте», – хитро повідомив Вань. «Все равно щас пойдете, бляді, іскать, так, я думаю, надо сюда визвати. Зачем вам по ночной Москве шляться? Здесь заночує, міста хватить, а бляді хороші, недорогі, чисти, гарантирую». Дмитро дивився на все це. Йому страшенно хотілося випити ще хоч трохи спирту, але знав – вип'є, залишиться тут». Прийдуть ці їхні бляді, будуть щепити, злягатимуться з курвами, а вранці прокинуться без чобіт, без зброї, без грошей і документів, зате неодмінно і сифілісом. Лише коли дуже пощастить з простим трипером. І що ти потім зробиш? Спалиш цю халабуду, в якій достеменно ніхто не живе, бач, навіть ложок не тримають.